O meu compañero Xulio Que está tamén en locución Como eu mismo uh -huh. Que estamos en locución os dous dándolle a tabarra a Dani De vez en cuando bueno. Pero nos Vamos a poñer un pouquiño de salsa A iso que lle chamamos música Bueno, primeiro darlle saudar A todos os nosos escoitantes ointes De verdade, iso xe da fase de outubro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 Olvídame. Esta peza sirve nos para recibir o primeiro convidada que está. Pero ahí. sin olvidar, eh, que a cantiga está dicindo Olvídame, Olvídame. Non, no nos esquecemos, <risa> non. <risa> Nós no queremos esquecernos dela. Vale. Primeiro saudamos a Monse que é a filla de Lucinda Barcia, que además ah. ten moito que ver, ten moito que ver con Toutón. e moitísimas cousas que están aí recuperando a lina da. Si. Moi boa tarde.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 pues pois por lo menos que, que que non se perda, que leva moitos anos sin chegar a agua de, de regadío aquí a Toutón, pero bueno, eso, eh, que non quede no olvido. O Xexa, eh, hai que explicar a todos os nosos ointos do que estamos a falar. Estamos falando de, de que precisamente vosotros... Eh, eh,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 e a man. Ya condicionalo además. Ya condicionalo para que para que non perda, que claro. pasara, Para que o auga que chegara. Es que non perda efectivamente. O... No, no... Efectivamente. Entonces eso regaba pois pues, as, as leiras de, de, de Sí, regaba, regaba porque vamos a ver, donde vivimos nós, por exemplo, o que denominan casco, a parroquia, o que é o centro, vamos a a dicilo así, e chegaba bastante a parte baixa de de, uh -huh. de da parroquia, da parte estábamos. Como dis que se chamaba que se chama roque... bueno, parroquia? O no. sea, donde onde a ver, Soutón é a parroquia, pero donde onde vivimos eh, nos, eh, ahora mismo denominano como casco, porque é como centro, non? Uh -huh. Urbano da para que me entendas. Sí, sí, a cidade sí, sí. tem un centro urbano, non? Claro. Bueno, entonces o, o Teutón ten 3 barrios, que el Ordelo, que está uh -huh. un poquiño máis abaixo, a un kilómetro, uh -huh. está Festín, que por aí sí que pasa a elevada, y sí. despois hai unha parte de Aboal. Uh -huh. eh, eh, entón, claro aí. claro, o que é o centro, o sea, onde se ubica a iglesia, onde uh -huh. está o núcleo máis de de casas e tal, uh -huh. uh -huh. pois pues é o Estamos aquí na, na bueno, iso, o casco, o, vale. centro, sí. o, vale. o casco oh. como disste, vale. O, o, eh, pero que non só mentres eh, empregaban tamén para regar, sino que me parece que algún muiño tamén se aproveitaba para Exactamente, claro, polo, polo camiño había varios muiños. Eh, mm. eh, estaba un en na parte de Festín, uh -huh. está outro máis aquí Ven, na, na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 Mm. que naquela época non había pozos, non había traídas de agua aproveitaban tamén mm. para aquí no no no eido onde vivimos nos mm. eh, pasaba o rego para unhas fingas que hai pola parte de abaixo, pasaba polo medio do eido. Cara Que despois eh, aínda aínda isso xa despois se dirá miña nai e mm. mellor mm -hmm. eh miña Mia bisavó creo que ainda vivía. Ajá. Eh, decidiron quitalo porque claro, a xente para para que non tiñan que entrar no eido, eido é, ido, é ido máis ou menos era cerrado. Claro, claro que si, sí. é pro, propiedad, de... estaba máis ou menos cerrado. Propiedade privada, eh, claro. E claro. entonces decidiron que quería quitalo porque claro, se non a xente tiña que pasar por aquí, é, eh? bueno, hou aí unha, bueno, imaxínate. Sí fucheronse de acordo para poder facer outro cousa, para claro que, sí. eh, pa que a cousa fora, non, non todos estaban de acordo, claro, pero, claro, claro. pero bueno, eh iso, uh -huh. eh, eh, supoño que, que utilizarían para uh -huh. para uso, eh, pois pues, imagínate, coñerían agua para lavar a roupa sí, e cousas putas, sí, uh -huh. aínda que había os lavadoiros e estas cousas, as fontes. Uh -huh. Claro. Bueno, oh, Monse, uh, cantos, cantos, cantos se pusieron a, a traballar todo iso Varios, non? Do, do mesmo povo, pero bueno, do outro sitio, Bueno, a ver, eh, o tema empezou un pouco porque iso, a agua da, da levada levaba moito tempo sem vir. Agora non é como antes, sí. que tes que tela un pouco eh, legalizada, porque aínda que leva moitos anos vindo para aquí, pues tes que facelo eh un pouquiño máis legalmente. Mm -hmm. sí, sí, sí. Entonces decidimos eh, pois pues iso. Eh está de feito está, está en trámite A legalización e todo isto. Mm -hmm. eh, claro, se urdiu eh. a falando co concello, con bueno, con eh, que hai por aquí, tal de, de as temas destes de senderismo e todo isto.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 pues bueno, supongo que como habrá muchos por ahí no pero bueno que bueno. Que, que bueno creo que que ten o seu mérito. Claro. Bueno, aparte de, de, de todo o que sí é certo é que a auga é da saúde e da vida, o sea, porque onde sí. onde podemos aproveitala, querer dicirse que despois se pode axudar para regar, axudar para beber, axudar pros animais, é dicir que todo eso para lavar a roupa como, como el lavandería. É, é muitísimo es cousas máis que, que onde hai onde hai auga e saúde, hai vida, Sí, no? hai vida. É, claro. E entonces ti, ti dis que Suso foi un dos armadantes, digamos, un implicado máis de neste traballo, sí. e, e quizás pois tamén cando, cando poidas despois, pois tamén nos podes dar tamén o seu contacto e, e tamén falaremos con el, porque non, non é solamente ó, alevadas, non alevada, sino tamén que a comunidade de Montes tamén ten moito que dicir, tamén, non? non?: Claro, claro, porque a comunidade de Montes eh... Ay, sí. a ver, isto eh, tiña un ritual, por mm. decirlo de alguna maneira, mm. non? Cando había enxalas... Sí, escuitasme. Sí, sí, como se si foron as ah, leixes, non? De Pensé que que se cortar Sí, había un ritual. Uh -huh. eh, o chegar ao, ao chegar ao mes de xuño... Unha normativa. Eh, eh, había claro. unha parte do canal que era, eh, como eu tiña as miñas, según as veixas que tiña e a agua que tiña, eran como propiedades. Uh -huh. entonces esas tiña que limpiar cada, cada casa ou que tiñan as pois pues tiñan que limpiar eses anacos, non? Eses trozos. Uh -huh. Claro, claro.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 E empezaban a porque isto eras ne, no mes de xunho. Uh -huh. Antes non había WhatsApp, nin había... Claro. Xuntábanse, falaban, a xente o empezar a chegar o mes de xunho, xa sabía, empezaba a ir a limpiar as que lle correspondían a cada un, e despues puñan un día... Eh, pois pues tal día vamos a limpiar as alevadas de comun. la iba toda tal, uh -huh. xa se empezaba a botar agua para baixo, e, e logo xa se empezaba a rejar tiñan un... Porque despois, claro, estaban... Había que facer un sorteo. eso mm. era o día que se iban a limpiar, as de común, non? Claro. Mm. E cando mm. se nasceu a si sorteo. Es, es Sorteabase ah. porque son son nove cobres. Mm. Eh, entonces iban do un ao nove mm. eh, e tú, pois, durante... por cada agua viña, nobran durante nove días. Nobran durante nove días. A do inverno te dan. Eh. Bueno, sí, pero... Eh, o que pasa que que a sí. um, a ver a, o, o, o cobre que botaba o arrejo sí. cada cada 9 anos botaba un cobro rejos. Ah. Eso es. Sí. Y a que botaba o arrejo non entraba no sorteo, entraban só oito. Ah. ah. ah. E, entonces sorteaban os oito e, e despois iban de un ao nove, un já estaba e despois os un saíram facíase os números o, facíase o tu... os nombres dos cobres yeah. e despois eh, cada un tocaba os que tiñan ese cobre claro. o, o turno que lle correspondía eh, efetivamente claro, claro, efectivamente. claro. Eh, bueno, te, pero te, tamén había unha cousa especial que, me, que, que teño entendido que dun lado ou outro dunha dun, dun, dun abertura a outra digamos dun, dun, dun, dun cobre otro, pero, a, botabas unha mazá non, iso non era o cobre Eso era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 Para non, lle levar, para non lle levar minutos. Ah. Porque se ah, vou eu andar, corro máis camas, entende? Ah, entón, ah, claro. cando chegaba a Mazai, cando, eh, cando, pues, cando bueno, entonces, agua, ¿no? a agua. É, cando que lle tapaba, o outro cando abarrado. Claro, sí, claro, sí. Hacía como era, así como era, claro. porque, claro, El, el explicou, pero non o explicou moi ben, que eu xa me dei conta cando o dixo. <risa> moi ben. Muy ben. Por, por, no, claro, que, que daquela eh, eso é inxenio popular eh, eh, sí. eh, saber facer, porque daquela non había reloxos que xe dixeran bueno, agora toca xe tío. No, me... Era por rolox, era por rolox por rolo porque cara por horas e minutos incluso, é eh, medias horas, a todo. Claro, o millor coincidía de que de que íbamos uh, por lo mismo, por mismo. mismo res, y entonces Jesufatía bueno pues botas un amazán claro, claro. y así y así no <risa> se equivocaba ya, ningún botas vaín tú eso un iba que ha indo a mazango chegar, pues sí. tapados. Claro, claro, claro. fantástica. <risas> de Me, menudo menudo ingenio, eh? A verdade que sí, sí, é que é unha cousa sí. fantástica, porque daquela, como dicía a súa filla, non había WhatsApp, nin había teléfonos destes que va, que E <risas> a forma de avisar era amazar a que chegaba ali.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 Pero ah, o carreiro feito parece, eu non fun non que non sei se vontaren a ir velo pero hai que hai conservalo, entón hai que manterlo, entón eh, que facer uns turnos eh, tamén, igual que se facía antes turnos de limpeza tamén, a ver, e eh, eh, o concello e aos demais que poidan que poñan os medios para poder conservalo, oh, oh, oh, non? Tanto que si, sí, tanto claro, que claro, si. Sí. Claro. Bueno, pero tó... pero si, sí, iso sí, ten unha historia moi, xa dicían, por menos no concello de Mondariz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 Eh, ela ela delineou con a afiar nunha roca, ou sea, a liña foi afiar nunha roca, ela, eh, ou sea que Cara que... Sí, sí, sí. manda carajo me de... bueno, totón é famoso por varias cousas tamén e é importante e non sei se vostedes tamén me poden decir porque eh, teño entendido ese outro día ou hai uns meses supemos eh, do, do, do 29 serán dos namorados de totón que, que tamén é unha é unha celebración que, fa, que fan aí, moi interesante as mulleres teño moito que ver neso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 si sempre en sábado, sí. pero según si nunca o 14. Claro. Se ah, vale. si cae o 14 en lunes, pois pues, o mellor igual o facemos antes, ah, se si cae o mércores pois pues, facémolo despois, vale. Bueno, que ademais es que un fin de eso, semana, así. Eso vai sí. acompañado dun dun xantar especial que ten carne o caldeiro, ah, oh, oh, todas, no? Este ano, este ano fixámoslo porque xa facía, xa facía algun anos que non se facía. Sí. Eh, este ano pois pues, eh, fixámos comida, hm. fixámos xantar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 de que o galego mellor se conservara uh -huh. e se siga falando algo porque por sí, sí, sí. en día pois sí. pois eh nun así como doutón son... porque porque mira, eh, eu teño sobrinhos en eh, Fiñaneita, en netos aí en Mallorca que veñen aquí e eh, por, por la cousa de que igual non se entenden, pois pues, fállen vale, en castelán. <risa> eh e eh, hai temos un amigo tamén exactamente o mismo, non? Pero... Pero o galego é, é, é faciliño de entender. Eh, eh. É, un, é, un, é un idioma latino pero, igual. Eu, para, min, para min que si sí, a ver. Eh, eh, pois eh, a min parece máis difícil. Bueno, o usquera xa non o vamos a decir. porque ben, sí, xa, sí, sí. Pero o catalán é un pelín máis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 os galegos do Mediterráneo saiban que en Mondariz e en Tuntún fan cousas extraordinarias, non somente como recuperación do noso idioma que tamén recoyen cousas senón tamén, pois, festividade galega 100% e, efectivamente así é, como, así é como se dice pois eu, eu digolles que falando con nós e, e, e vostedes con nós pois teñen a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 Bueno, bueno muitísimas bueno. grazas Lucinda, muitísimas grazas Monse. Eh foi un placer falar con vostedes eh, cando teñamos o, o, o programa rematado xe lle mandaremos o audio para que teñan constancia. Eso, de... que teñan constancia. Deña. Vale. Vale, vale muitísimas se eh, eh, si me permitides, claro. a min me gustaría mandar un saúdo para todos esses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 Pues ah, bueno, pues ya pues, les pueden invitarlo perfectamente. También le mandaremos, sí, señor. <risa> a ver, a ver. Una aperta grande. <risa> Venga. un millón no, de gracias. Nos ustedes, bye, hasta, hasta luego. Chao, chao. chao. galegos no baix